«Ласкаво просимо!» – сказав Сларті Бартфаст. Кулька аерокара, який летів утричі швидше, ніж звук, здавалося, ледь рухалась у замкненому просторі невизначних розмірів. «Ласкаво просимо на наш завод!» Артур озирнувся із змішаним почуттям захоплення і жаху. Вдалині на відстані, яку він не спромігся оцінити, бо в ваніли в суворому порядку химерні сферичні конструкції, зіткані із світлих і темних плям. «Тут», – указав рукою Сларті Бартфаст, «ми створюємо усі наші планети». «Ви хочете сказати, – мовив Артур, – Підшукуючи слова, хочете сказати, що знову запускаєте виробництво? Хай, Господь милоє, вигукнув старий. Ні в якому разі. Галактика ще недостатньо розбагатіла. Нас розбудили, щоб здійснити унікальний проєкт. Спецзамовлення багатих клієнтів з іншого виміру. Ось там, попереду, це повинно вас зацікавити. Артур поглянув туди, куди вказував старий. Ця споруда була єдина, де начебто щось робилось. Принаймні спостерігачеві так здавалося, бо з такої відстані було неможливо щось побачити, напевне. Намить мережну структуру Затінило від яскравого світла. Артур встиг розглядіти образи поверхні. Вони були знайомі, як старі слова або старі меблі. Артур сидів приголомшений. Спогади навалилися лавиною. Розум намагався ідентифікувати їх і збагнути. Одна половина мозку говорила йому – що він чудово знає ці обриси. Інша абсолютно логічно відмовлялася сприйняти таку неправдоподібну ідею. Наступний спалах розвіяв сумніви. «Земля! Земля!» прошепотів Артур. «Так?» Перед вами земля номер два. Бадьоро сказав Сларті Бартфаст. Ми працюємо над копією за старими кресленнями. Запала тиша. Ви... Ви хочете сказати? Зрештою повільно сказав Артур, що ви... «Ви створили землю!» Звичайно, всміхнувся Сларті Бартфаст. «До речі, ви бували коли-небудь у... здається, її називали Норвегією?» «Ні», – відповів Артур. «Не випадало. Шкода. Адже це я її вигадав». Мене навіть нагородили грамотою за оригінальне архітектурне вирішення морського узбережжя. Ви уявити собі не можете, яким ударом було для мене дізнатись, що землю знищено. Ви засмутилися? Дуже? Ще якихось п'ять хвилин, і все було чудово. О, який тут щинився скандал. Що-що? Спантовично запитав Артур: Миші були самі не свої відлюті. Що? Миші? Так? Миші? Лагідно підтвердив старий, а також, мабуть, кішки собаки і качконоси, але ж вони, на відміну від мишей, не платили. Послухайте, вигукнув Артур. Негайно розповісте мені усе від початку, або я з божеволію.